Лише за мить завмер волин, а потім швидко ступив вперед і, опинившись поряд із квіткою ту мить, коли гидка химера збиралася кинутись на нього, обома руками водночас зробив два порухи. Ліву руку волин всадив потворі у пащу якомога глибше, аж потвора похлинулась. Та першні ж її гострі зуби ледь відкусили цю руку – і дванадцять зміючих голівок впіялися у м'язу волина правою рукою, він зірвав блакитну квітку і підніс до свого обличчя. Освітлений блакитним полум'ям квітки, волин встиг лише відчути гострий біль у лівій руці і водночас дивне полегшення, бо це нараз був кінець його випробуванням, і він знепритомнів. Чи скоро він прийшов до тями, чи ні, не знав. Може, і одразу ж. Тільки побачив раптом, як із палаючою блакитним світлом квіткою у руці він підноситься на тією великою папоротю і зависає у повітрі, скривавлений і брудний, знеможений, голий підліток. А довкола на галявині зібрався весь лісовий і озерний люд і гукає, до нього «Ти зміг, ти будеш, Волине, ти зміг!» Погляд його упав праворуч, і він побачив, що там стоїть сам лісовий князь, густо порослий мохом і шерстю, з цепиними ногами і довжелезною бородою, а трохи далі від нього водяний цар, переплут, також із зеленою бородою, у твані і рясті, у водоростях, з яких скапає вода, спирається на великий риб'ячий хвіст ззаду. «Ти зміг», – сказав лісовий князь, – «тебе прощено». «Ти будеш», – сказав Переплуд. – «потім будеш, коли прийдеш». «Ти вільний», – сказала царівна О, – «я пишаю з тобою, волине, зараз ти вільний». «Живи сам, як можеш. Колись прийдеш. Прощавай!» Голова у волина запаморочилась. Він повільно опускався на землю, вже стояв у лісовій траві, знесилений, і коли глянув на свою ліву руку, на яку досі боявся кинути погляд, то побачив, що вона у нього ціла і неушкоджена». І коли зиркнув на праву свою руку, то побачив, як та наблакитна квітка у його долоні і її блакитне світло входить у нього крізь руку. І так він дивився до того моменту, доки світло не увійшов у нього, згаснувши зовсім, і довкола запанувала суцільна темрява, і він упав знову втративши притомність, адже поринувши у важкий сон. Знеможений і звитяжний. Ранок зустрів його у вигляді старого їжака, що сидів навпочіпки біля обличчя волина і терпляче чекав, доки той прийде до тями. Волин розплющив очі і побачив просто біля свого носа гостренький їжачків носик, і Жак одразу ж сказав йому, лежи, зараз будемо тебе лікувати. Може, не вилікуємо зразу, але підлікуємо. А Волин тоді лише відчув, як болить у нього усе тіло, як саднять рани і подряпини, як у нього немає сил, зараз ні на що, просто ні на що, але вмить, Уже заходився біля нього лісовий люд. Їжаки і білки вилизували подряпини і рани, а дрібненькі злені людці, народ Леса, прикладали якісь трави до ран, чимось мастили волинове тіло. Він і далі лежав непорушно, коли почув голос Леса. Старий волинів приятель, утомлений, аж під у нього виступив Мовив йому. «Ми добряче попрацювали над тобою, Волине. Пожуй зараз цю травичку і заснеш. Прокинешся, можеш рухатись, і все швидко загоїться. А моя рука?» Невпевнено спитав Волин, усе ще боячись позирнути на ліву руку. Може йому приснилося, що рука знову стала цілою, хоч і побувала у пащі потворі. Що рука? Рука на місці. Ти ж відгадав найважчу загадку. То була б твоя смерть, аби не відступив, розумієш. Насправді ж, смерті твоєї нема. То була просто мана, останній твій поріг, вирішальне випробування. Тебе ще чекають різні біди, волини. Але, мабуть, то неминуче, бо ти... Такий ще підліток і повинен пройти свій шлях, набути помилок із витяг власних, особистих, не користаючись з нічиїх порад і допомог. А чому ж то була моя смерть, коли я відступив, адже її немає в мене? Е Ет!»